smo mi, braće i sestre bili u situaciji da pred sobom imamo problem veliki problem koji nas uznemiri, ugrozi poremeti naš itok misli kretanje volje i osjećanje srca I tako uznemireni, uplašeni, uspaničeni, otkrijemo da problem zapravo uopšte ne postoji. Prosto nije bilo uključeno u struju. Sve je u redu, sve je ispravno, samo je to uključi. I onda nam nekako naglo lakne istina. Te situacije u kojima smo se nalazili vezane su uglavnom za ovo naše polje privremenog kretanja po zemlji. Da u pitanju automobil, da li su u pitanju naočare koje tražimo a nalaze se svo vrijeme na glavi, da u pitanju neka druga stvar i vrijednost, i opet bude lakše čovjeku kad vidi da je ipak sve dobro, samo nije obratio pažnju. Kad sve ovo podignemo na viši nivou, na opšti nivo, opšte ljudski nivo, mada mali je broj oni koji se uzdižu na te saborne visine, jer živimo svi kao samci, kao stepski vuci. Usamljeni bježimo jedni od drugih, možemo da opštimo, samo preko elektronskih mreža, ali sve manje je, braćo i sestre, onog saborovanja, onog zajedničarenja. I zato do tih nivoa i ne dolazimo i problem koji svi imamo ne rešavamo na zajednički, na crkveni način. A kao posledicu svega toga imamo i strašni zaborav, braćo i sestre. Zaborav kao ozbiljnu bolest, kao smrtonosnu bolest. Zato je ovo današnje blagosloveno sabranje od oglovnog značaja za svakog od nas i za naš narod mnogo napaćenim i mnogo grešni, mnogo zaboravni narod. Nema problema, braće i sestre. Svi problemi su riješeni. Samo eto prosto nismo uključili svoje srce u život crkve. Nikakvih drugih problema nema. Možemo mi rešenje da tražimo još milion godina možemo da promijenimo još mnogo političkih sistema možemo da navučemo i svučemo sa sebe još bezbroj ideologija možemo da se nagledamo još mnogih lica koja samo privremeno zablistaju a onda zađu u oblast grobne tame sa golim lobanjama, praznim dupljama usnim, bez jezika koji je obećavao, a evo, nema ga. Crvima pripao i u grobnu tamnicu zatvoren. I danas i juče Slušali smo, brađe i sestre, mnoge koji se nameću kao oni koji će pomoći, koji će riješiti. Šta će riješiti i na koji način pomoći? Zapravo, šta mi vidimo kao problem? Gde su naši problemi? Gdje je korijen problema? Da bismo naozbiljan način, bez dopinga, bez halucinogenih sredstava, bez džointa, bez hašiša, bez kokaina, bez heroina, bez tabletica, bez alkohola, bez magije i magičnih zabava, bez čarobnjaka, Mogli da razgovaramo na ozbiljan način o problemima. Pogledajte na što smo se sveli, braće i sestre. Uključite televizije. Pogledajte najozbiljnije televizijske emisije. Pogledajte ljude koji govore ne o sebi, koji ne vode razgovor sa svojim kumom, komšijom, o tome gdje će sutra na ribolovu nego govore i odručuju o narodu, braće i sestre, kuda će i sa kim će. Pogledajte i uplašite se. Pogledajte na, na koji nivo smo spali, braće i sestre. Mi tako ne možemo ne samo riješiti naše probleme, Mi, braćo i sestre, nećemo ni otkriti koji su naši problemi. Šta nas to rovari iz dubina našeg narodnog bića? Jer ovi problemi u koje uđosmo oni su mnogo dublji, braćo i sestre. Imaju mnogo dublju pozadinu. A onda... Kad isključimo televiziju, braće i sestre, sagledavši besmisao, sagledavši ugludilo, sagledavši neviđenu drskost i glupost, koja zvoni ovim našim osvećenim prostorima i ovim našim svetim zemljama, koja ne zvoni i ne čuje se samo u hramovima svetim, gdje mudrosti ljudske odjekuju šuplje, kako ispjeva naš brat Nebojša u onoj divnoj pjesmi posvećenoj svetoj studenici koja danas slavi, jer i ona je posvećena majici Božoj i njenom uspeniju. Kad uđemo u hramove naše, braću i sestre, čovek se sjeti, sve je u redu, prosto bio sam isključen. I onda po uključivanju, a kakvom uključivanju? Ovakvom, braću i sestre, liturgijskom, mi smo danas došli ovdje da se uključimo i tijelom, и srdцем i душom i mis свиmo i, i voljo i svi problemи brać i сестрre riješeи су Такva je наша цева зато обраtimo paž ovo što nam se danas nude i brać i sesre velikoje dragocnoje moчноje Možemo svi ako hoćemo, čitav naš narod, svi ljudi, braćo i sestre, i ove države i svih država, svi narodi, mogu, pozvani su ako hoće, da se vrate i da im dan sine, da im zora, braćo i sestre, novoga vječnoga dana obasija srca namučena, od tame grijehovne i od smrada ovoga svijeta koji se uveliko raspada. Zar ne vidimo, braćo i sestre, da se svijet nalazi u poodmakloj fazi raspadanja? Sve ovo što se događa oko nas, to je raspadanje, braćo i sestre, Jevald su najugodniji oni koji govore sebi i obećavaju drugima da će biti bolje. Da se ono dobro tek sprema. Do da ono najbolje tek dolazi. Da naši preci nisu znali, nisu mogli ono što evo mi danas osvajamo moćno. I čime se gordimo bogesno. A zapravo navazimo se u podmakkuom procesu raspadanja. Pogledajte, braće i sestra, omi rišite za ne smdi na drugažno, zar ne smdi na važno, zar ne smdi na, na demona. Smrdi, braći i sestre, a duša teško podnosi smrad, teško podnosi, braći i sestre, kužni zadar, a još teže ona duhovna isparavanja koja prodiru iz onih podzemnih kanala, Jevo I, i naš narod zapaknuše i to u veliku. Ali ne treba paničiti, ne treba očajavati. Treba se, braće i sest, samo podsjetiti. Treba otkriti da smo se isključili i da ne treba mnogo, samo nekoliko koraka pravim putem i sa Božim blagoslovom. I evo života, evo svega, evo svjetlosti, evo mira, evo sile, evo stabilnosti, evo poredka, evo angela, braću i sestra, evo svetitelja, svih svetitelja, evo majke Božije. Evo i Svete Trojice, evo Carstva Nebeskoga. А та грешка i ta nepažnja koja nam se potkrala i koja je izazvala sve ove nevolje, koja je unijela strah u ovaj narod i bolest grehovnu, te je lijepi Boži i u ime Božije obučeni i kršteni народ postao ružan braćo i sestra. Poružnjali smo ružna lica mladih ljudi, smoždeni izgledi naših roditelja, prazne glave naših baba i džedova. A otkuda to tako? Nije to tako trebalo da bude. Ne liče na one naše ikone, ne liče na svetoga Savu, ne liče na lijepoga i svetoga Vasilija Ostroškog. Ne mirišu kao mošti svetoga Petra Cetinskog. A zašto to? Gdje to došlo do prekida, te život ne ulazi više u naša srce, u naše domove? Nego se sve pretvorilo u neko nijemo i kukavičko iščekivanje smrti. Eto, da umre. Zašto tako, braćo i sestre? Jo tako mora da bude, Jo ne može drugačije biti. Zašto moramo da dovodimo i da stavljamo ispred sebe ljude koji ništa ne znaju? Zašto ispred sebe slijepce, braćo i sestre, pa zajedno sa njima u jamu? Zašto tamom da zaklanjamo svjetlost Božiju? Zašto zaboravom da pokrivamo ono pamćenje našeg narodnog bića, naše crkveno pamćenje? A kad se vratimo crkvi i kad to pamćenje obnovimo, imamo ga svi u sebi od dana Svetoga kreštenja, sve informacije, braće i sestre, blagodatne informacije, blagodatno sjećanje, položeno u naše srce. Ali da bi se aktiviralo i pokrenulo na život, postoji jedan uslog. I to je tačka prekida, braće i sestre. Tu smo promašili, tu smo se okliznuli. Naravno, i po svojoj volji i svoga nemara, ali po velikom pritisku i dejstvu protivnika Božije, satane zlobnoga. Ona se, braće i sestre, odvojio u one dane od života i dan danas pokušava da nas odvoji od izvora života to jest od crkve pravoslavne a to će uraditi najbolje najtemeljnije ako uspije da nas odvoji od majke Božije od presvete Bogorodice i priznajemo ali se ne predajemo, priznajemo da je u velikoj mjeri uspiju. Ona, braćo i sestre, bez koje crkva ne postoji, znate, ovaj hram, on je posvećen uspeni presvete bogorodice, sviđalo se to tebi i ne, razmišljao ti o tome i ne, posjećilo ti ovaj hram i ovu svetinju, i sve nje ne svetinje sa ovim mislima i onim mislima, očekivanjima, on je njoj posvećen. I biće do kraja vremena. Biće dok bude potreba na zemlji. Crkva, braće i sestre, bez Presvete Bogorodice prosto ne postoji. I zato ta bogeština, zato ta neviđena deformacija crkvene svijesti, šta sve danas ne može čovjek da gleda i da vidi posmatrajući i svetog autara, nalazeći utjehu samo u svetiteljima, u likovima sa naših fresaka, ovo drugo manje više, to je sve podivljavo, Ako kažu Svetogorci i posmatraju poklonike iz onih svetogorskih perspektiva, pa kažu za naš narod kaže njima ništa nije jasno. Dođu i ništa im nije jasno. To je istina, braćo i sestre. Kakav je naš život u crkvi, na se to sve sve obraćaju sestre? A majke Božije i odnose prema njoj, gotovo da nema, sem onih malih, malo brojnih. Čuli smo ovih dana i podatke, to je, braćo i sestri, to su zastrašujući podaci koliko naših ljudi proslavlja Boga na liturgijski, na crkveni način, kroz presvetu Bogorodicu. To je jedna šačica, braćo a ovo drugo se sve pretvorilo u jednu masu koja može da eksplodira u svakom trenutku. Jedna mala grupica ljudi našeg naroda, braću se, sest, vezala se za nebesa preko karike zlatne, preko bogorodice. Ovo drugo, iako se kreće po nekoj inerciji, u tom pravcu, ništa ne zna, braći ili sestre. Živi odvojeno od crtve. Živi kao što ruka, podlaktica, živi blizu lakta. Samo što postoji jedna pauza, jedan razmak širine sječiva. Ali eto, tu je pružene, ispod lakta kreće se, tom ramenu pripada, tom tijelu pripada, ali je sječivom odvojena i ne hrani se, braći i sestre, ne prima krv, ne živi sa tijelom, odvojena je, umire, truli. Tako i naš narod, odvojivši se od majke Božije, odma počne da truli, braći i sestre, a pogledajte oko sebe, pogledajte u sebe, Truvimo, braću i sestre, zato što smo zaboravili sve caricu. A ako nju zaboraviš, budi siguran, gospodu ne možeš prići. Ako nju zaboraviš, caricu angela i mater Boga našego, kako pjeva Serafim Gavril, u ime svih angela, onda od angela nemoj da očekuješ nikakvu pomoć i nikakvu podršku. Ako zaboraviš Majku Božju Srbine, nemoj da se nadaš pomoći blagoslovu Svetoga Save. Zaboravi na pomoć svetih otaca tvojih, sveti Vasilije koji u onom gnjezdu ostroškom, koje je zapravo hram bogorodičini. Ni on ti neće pomoći, on više nije tvoj svetitelj. Vi ste se razdvojili jer si zaboravio mater Božiju. Zaboravio si njegovu zastupnicu, njegovu hraniteljku. A kako vi možete da živite zajedno? Kako vi možete da dišete istim duhom? On sve nju, a ti nju potpuno zaboravio. On život kroz nju prijima i primao je, a ti potpuno zaboravio na nju, nikakvog odnosa prema njoj. Mi smo se, braće i sestre, odvojili od crkve na taj način. Zato se pojavio taj veliki duhovni vakum, koji pokušavamo da ispunimo na razne načine, uvlačajući tuđi vazduh, braćo i sese, tuđa mišljenja, tuđa vjerovanja, od onih banalnih, stranačkih, do onih duhovnih i opasnih, magijskih, okutnih, lažnih. A sve to može da se promijeni na bolje, Može, braćo i sestre, i uopšte nije naporno, nije teško, naprotiv, vrvog agano. Samo mogo veće pažnje da imamo i evo, zar nije ovaj hram odgovor? Zar nije Savina odgovor? Zar nije Morača odgovor? Piva odgovor? Duga, Odgovor, Dajbabe, Odgovor, Reževići, Rustovo i svi drugi hramovi koji su u Crnoj gori posvećeni presvetoj bogorodici, govore, braćo i sestre, kome ova zemlja pripada i kome ovaj narod pripada. Ti hramovi nisu pali, braćo i sestre, s neba, nego smo ih mi, naši preci, podizali i nebeskoj carici posvećivali, da bi se u njima sa nebom vezali, sa nebom orodili, da bi smo se u krvi sina očevog, braćo i sest, mirili sa nebesima, mirili sa angelima, mirili sa svetiteljima i objavljivali rad i neprijateljima krsta časnoga i slobode zlatne i svete i ti hramovi dan danas postoje Ova je bio 150 godina napušten braću i sestre čitave decenije čitav vijek u njemu na današnji dan nije bilo službe naša morača Posvećena u Speniju. Ona je, braće i sestre, bila pretvorena, znate i sami, u štavu. Hram Majke Bože u štalu. Zato obratimo pažnju. I odvratimo je od jezika obmanljivih. Obratimo pažnju, braće i sestre, na ono što nam crkva poručuje na današnji dan. Hoćete li da bude bolje? Hoćete li da imate život u izobilju? Hoćete li da umirate carski, da umirete kao svetitelji? Hoćete li lice da vam sijaju i da vam osmijeh na licu kad dušu predate nebesima? Hoćete li kosti da vam mirišu? Hoćete li da vas kresavate na dan opšteg vaskresenja kao sinovi carstva nebeskog? Ili hoćete ovdje na zemlji da se valjate u kupkama, u konforima, u mračnim i lažnom svjetlošću osvjetljenim jamama? Ako hoćete ovo drugo, ajte onda... A ako hoćete ovo prvo, ono što nam se neće oduzeti ako ga primimo, onda vratite se crkvi. Pri tom, nekako mi oćemo, braćo i sestre, Je vidite, između nas i crkve postoje otci. Naravno, između onih koji dolaze u crkvu onako po svojoj nekoj pameti, tu nema nikoga, tu ni Boga nema. Tu samo ima jedna tanka svijeća koja će izgoreti za par minuta i tu se prekinuo i taj nepostojeći odnos prema crkvi. Se zakucavamo glavom u one zaboravili na svete oltare. Mislimo crkva je samo svijeća da se upali. Tu nema sveštenika, tu nema episkopa, tu nema živoga Boga. Tu nema liturgije, nego ja, moja svijeća, čovek i prodaje 50, 15 ili 20, zavisi koliko je gospođa vračarka i gatarka rekla da treba upaliti. I to je naš odnos prema crkvi. Takvi braćo i sestre, oni nikad ni ušli nisu. Oni ne znaju šta je crkva. A oni koji žive u njoj, oni su svjesni da između nas i crkve, braćo i sestre, postoje oci, postoje predsi, postoje učitelji. Se vi zapitali ko je ovaj hram ovdje postavio, ko se potrudio. Mi nismo, braćo i sestre. Se zapitali ko je odredio da ovdje bude, ko je sabirao veliki trudom sredstva da se on zida. Koga je osveštao, braćo i sestre? Ko, braćo i sestre, preci naši, vladike naše, narod naši i kome ga je posvetio? Majici Božijoj. Vaj hram je posvećen, braćo i sestre, majici Božijoj. I mi kad ulazimo u njega, nas ta sila posvećenja vodi i ka njoj. Ako smo pažljivi, naše molitve se prirodno razvijaju, naša volja se prirodno razvija. Naše osjećanje se liječe i kao posledica tog terapeutskog braća i sestra dejstva imamo promjenu našeg srca u odnosu prema majci Božijoj. Tako vidimo ili čovek zdrav ili je bogestan. Gde je majka Božija u njegovom životu? Ima li u njegovom srcu? Crtva Prva crkva, braćo i sestre, pročitajte malo o Majci Božoj. Prva crkva, prvi ljudi, apostoli, učenici apostola, prvi hrišćani, oni se nisu razdvajali od presvete bogorodice. Ona je njima, braćo i sestre, bila sunce. Sveti Dionisija Reopagip, kad je ušao kod nje, čovek se oduševio, kaže, piše apostolu Pavu, Da me ti, sveti učitelju, nisi naučio bogopoznanju, ja bih nju priznao za Boga. Prepuna blagodati, majka Božja, braćo i sestre, žena od koje se začeo, sin Božji postao čovjek. Koja je to svetinje? Unuporedivo iznad angela, neuporedivo. Crkva ne postoji bez nje. A mi, evo vidite danas, Mi imamo crkvu, imamo svetinja, ali nema tog odnosa. E tu je greška. Taj kabal je ili prekinut, ili presavijen. Ako nasrne na Majku Božju, zaboravamo. Kao onaj sveštenik jevrajske aftonije koji se zavetio da je izvrne iz kivota. Da se zaboravi jer se protivnici Boži, bojavi majke Bože, jer ona je podsjećala narod na onog koga je rodila i nas ovim hramovima podsjeća. I svi oni braći i sestre koji zaboravom, a zaborav je bogoboran, bogo zaborav to je borba, to je rat protiv Boga. I naš narod ukoliko zaboravom krene na svetinje Božje, na hramove Božje, na kivot majke Božje i pokuša da ga gurne, da ga, izgur, da ga izgura iz naroda, iz pamćenje narodnog, kogod to bio, bili to oblastodržci, braćo i sestre, bili to državnici, bili moćnici oga svijeta, ukoliko pokušaju, a nažalost, mnogi to pokušavaju, da izgureju majku Božju iz naroda, njen svešteni kivot, njene sveštene praznike, braće i sestre, angeo, arhangel Mihajlo, otkinuće im obije ruke, kao što je Aftoni otkinuo. I mnogi danas, stoje, braće i sestre, nedjelatni, samo blebeću, samo pričaju, a ništa ne mogu da urade. Pa kako će da uradi kad su mu ruke otkinute? Takva je odmazda svetih nebesa Kad se majka Božja ne poštuje, tako će biti svakom čovjeku, tako će biti i nama, braćo i sestre, ako je zaboravimo, jer nije ona malo učinjala za nas. Ona nam je dala više nego što nam je majka dala, ne neuporedilo više. A mi prema njoj, braćo i sestre, kako se odnosimo? E onda ruke bivaju otkinute i taj prekid... On je, braće i sestre, uslijedio zbog našeg nemara, angelske sile su se naljutile. Ne može tako. Odstupi, ali bez ruku, jer one vise u vazduhu. Naše ruke, braće i sestre, jer imamo mi ruke, moćan je ovaj narod. On je svoju silu projavio nejednom i projavio pred lice mnogih naroda, Zna naš narod da iznenadi, braće i sestre. Ima on tu sposobnost, duboku sposobnost da se pokaje. Iznenada da udari naše ruke. Tu su, braće i sestre, ovi naši hramovi, to su naše ruke. Naši sveti kivoti, to su naše ruke. Ruke naših episkopa, ruke naših sveštenika koje drže svete putire i svete krstove to su naše ruke ali, mi, ali one su braće i sestre odvojene od nas pogledajte episkope i sveštenici a malo ljudi oko njih čitavi gradovi odvojeni od crkve odnosno od hijerarhije ali postoji mogućnost da se pokajemo i da se vratimo braće i sestre saborno liturgiji majci Bože i onda kao posledicu tog pokajanja imat ćemo iznenađenja se imaćemo velike promjene vjerujte, velike promjene sile nebeske će se pokrenuti sveci naši će pristupiti u pomoć ali tek onda i pod uslovom Da se bogorodici duboko poklanjamo I da njene praznike svečano proslavljamo Zamislite da je današnji praznik kao što nije Iako je uspenje je praznik Crne Gore Crna Gora, braćo i sestre, je bogorodičina zemlja Kao što je Sveta Gora Kao što je Sveta Gruzija Kao što je Sveta Rusija Kao što je Sveta Srbija to je zemlja presvete Bogorodice, jer naj, najvažnije svetinje, najsvetija mjesta, njoj su posvećena, najsvetiji izdanci našeg roda, njena su duhovna čada. Zato, sa punim pravom, govorimo da je ovo njena zemlja. A je li se tako obvadičica proslavljao? ovako kako je danas proslavljamo, ne, i sestre. Ovo neka bude zalog našeg svenarodnog pokajanja. A kad bi se svi vratili i kad bi smo svi danas bili u crkvi, onako otoržestveno i raspoređeni po svojim odgovornostima i poslušanjima, e onda bi se, braće i sestre, sile nebeske spustile, Pomiješali bi se ljudi sa angelima, kako je vidio i sveti vladika Nikolaj, da će biti, ali tek pose velikog stradanja našeg naroda. Ljudi sa angelima i svetiteljima. Tu bi se pomiješali apostoli sa učenicima. A u središtu tog sabranja, kao što je ovdje ispred nas ikona njenog uspenija, vidite da je tu u sredini hrama, a mi svi oko nje, a ikona, braće i sest, simbolizuje. Ona čini prisutnom nju, koja je izobražena, sabrani oko nje, braće i sest, jer ona, ona predstavlja dveri, samo kroz nju dolazi nam svjetlost. Samo kroz nju možemo u carstvo. Izvan nje, pored nje, preko nje, ispod nje, sve je, braćo i sestre, tamo i propast. Zato, sjetimo se gdje smo promašili. Svi, imate svi probleme. Sjetite se. Evo vam ovaj dan. Tu sam promašio, vidi, ja sam tu pogriješio. Majku Božiju nisam prizvao, njoj se nisam poklonio. I uradi to i vidjet ćeš, sve će biti drugačije. Ali uradi saborno, uradi to crkveno, uradi to kroz lituriju, uradi na ovaj način. Ovako kako smo se danas sabrali, tako se Majka Božija proslavlja. I tek onda možemo i lične odnose da gradimo, jer ona je Majka. Kako može biti normalno dijete koje traži privatne, posebne sastanke sa majkom, mimo braća i sa stara? Kako može biti normalan hrišćanin koji misli da svakodnevnim iščitavanjem akatista majci Božjoj može ući u odnos sa njom koja je majka svih nas? Kako može biti dijete njeno, onaj koju suđuje brata, koji mrzi brata, kako može biti njeno čado onaj koji ne voli crkvu, koji ne voli sina njenom, koji ne voli da se pričešćuje tijelom i krvlju, jer pričešćujući se braćo i sestre, mi se preko njene krvi srijećemo sa Bogom živim i ovoploćenim. I zato ovaj praznik će kulminirati On vrhuni u tajni pričešće. Danas, kad se budemo pričešćivali, evo za nekoliko trenutaka, svi braće i sese koji se pričeste, sjediniće se sa njom, jer krv i tijelo gospod od nje primio. U tajni začešće. Nemojte da idete kako je do toga došlo. To džavo sugeriše, čuti pred tajnom i duboko se pokloni i priđi i pričesti se i na taj način ulazimo u odnos svetotajinski krvni odnos braće i sestre sa majkom Božjom i sa njenim sinom i kad živimo, to zapamtite jer to je istina, kad živimo po volji njenoga sina nikako drugačije nju imamo za zaštitnicu ona se moli za nas kad se trudiš u podvigu evanđelskog života, kad se trudiš da iskoriniš strasti, bogomrske strasti, i da se oslobodiš od grehovnog života, ona ti onda i majka i zaštitnica, svima, braćo i sestre, ako te ona štiti, pa onda su tvoji svi angeli. Svi su ti angeli na raspolaganju i svi svetitelji, jer ona je njihova carica, Oni su sva dobra preko nje dobili. I za nju su spremni, braćo i sestre, sve da učine. Ali ne samo ono, nego i gospod naš svedržitelj. Jer ona mu pristupa kao majka. Pa kao majka moli za nekoga od nas. Da se promijenimo, da se spasemo. Život vječni da nas naslijedimo. Ona se, braćo i sestre, zauzima za nas a mi mi zaboravili i obijamo pragove evropske, svjetske, brukamo se braći i sestre pred svetim koji su brda mogli da pomijeraju, koji su mogli vjelom kontinente raspored kontinenta da mijenjaju, da mi budemo na mjestu Južne Amerike, Amerika na mjestu Azije, koji su mogli sunce da zaustavljaju braća i sestre, koji su nebesa spuštali na zemlju. I mi njihovi potomci, zaboraviši njihovu majku, obijamo pragove, brukamo se, prodajemo se, izdajemo Boga, izdajemo vjeru. I vješamo se, kao juda izdajnja, Neka bi dao, Gospod, da ovaj praznik, ali članstveni praznik crkve, da nas podsjeti i da nas pokrene u pravcu gecimanije, a evo je gecimanija, u pravcu odra Majke Božja, a evo ga ovdje, u pravcu oltara svetih, a evo ga i ovdje oltar, u pravcu svete tajne, tijeva i krvi, a evo ga i tijeva, evo je i krv. A u tom putiru i u tom hlebu, braće i sestre, nebesa su sadržana. I ukoliko se sa vjerom pričešćujemo, poštujući mater Boga našego, eto ga i gospod u srcima našim. Useli će se zajedno sa Otcem i Duhom Svetim. To je, braće i sestre, početak Života kome neće biti kraje. To je carstvo Božije, koje ni jedno drugo carstvo ne može da ugrozi i koje je obećano svima nama kroz crkvu otvoreno. Zato, riđimo, braći i sestre, poklonimo se majci Boga našego, majci našoj, koja nas hrani svojim životvornim dojkama u svetim tajnama i poštujući i ljubeći nju na pravi način zavolimo i spasitelja našeg Isusa Hrista poštujući ga zajedno sa Otcem našim koji je na nebesima a sve u svjetlosti i sili Duha Svetog Duha Istine i svake blagoslovene и нам потребне утехе амин боже дај